В тому будинку Оксана працювала медсестрою. Дядько Володя – не потвора і не каліка, пристойно вбраний при грошах, звиклий мати будь-де шмару, почав впадати за нею. Однак скоро зрозумів, що дешевої любові тут не буде. Та й сам на свою біду покохав її не на жарт. Не вельми освічений, але такий, що вміє пристосуватись в будь-якому товаристві, і він зумів завоювати її довір'я. А дівчина швидко зрозуміла, що її новий знайомий – не владах з владою. З якої причини було неясно, але думалося, з часу він сам зараз повість. Сумно закінчилося це захоплення. Карний розшук недаремно їв хліб і, прищучений за розтрату, прохбоз досить точно навів його співробітників на Володимира Івановича Васильченка. Забрали його просто з танцювального майданчика на очах Оксани. Добре, хоч вона в цьому мить була осторонь, а свої відносини вони не афішували. Так молодиця й не зрозуміла, за що взяли, але, як щира западянка, була переконана, що каральні органи беруть переважно людей хороших. І ось через рік лишком зустріч. Чим він займається, вона від нього так і не довідалась, але ще більше зміцніла на думці, що чоловік він потяжчий. Розмову Володимир Іванович повів про Костю. З кожним кілометром, який віддаляв їх від табору, дедалі гостріше відчував він – Зайвину в своєму відчайдушному житті, сповненому смертельних небезпек, цього хлопчиська, хай сміливого, кмітливого, але не пристосованого до складностей його професії. Поява Оксани давала йому шанс дещо підкоригувати для взаємної користі. На наступній тривалій зупинці він наказав Кості одягнутися, вивів його на мішколі і коротко, але зрозуміло розтлумачив стан справ. Значить, так, паря, одразу поясню зі мною тобі не по дорозі, я злодій. Моє життя таке сьогодні ситий і п'яний, а завтра до стінки. Мовчи поки. Ось я і вирішив тебе до чесного, трудового життя прилаштувати, поки не пропав зовсім. Повідомивши кості результати переговорів з Оксаною і переконавши його в тому, що це єдиний вихід, повім він пацана до дить будинківської краснухи, сунувши до кишені пачку грошей. Тобі. Та й малим на гостинці. На прощання суворо наказав чуєш, дружи мій любий. Про себе все їй розповідай без боязку, а про мене не кажи, за що я парився. Скажеш, не було з тобою про це розмови. Не те, мовляв, життя було, щоб багато розпотякувати. Даєш слово. Так, дядьку Володю, ні за що вас не продам. Ну й добре, хлопче, вірю. Да не закуримо востанє на пару вона ж бо тобі курити не дозволить. «Вимоглива, страх яка? А душа у неї добра. Полюби її як рідну матір, а я? Я, може, колись вас розшукаю.» Покурили по братимі по нещастю, а потім Володимир Іванович постукав, двері відсунулись, і побачив Костя жінку, і пов'язала його з нею доля? Ні, випадковість, бо все життя із випадковостей складається. А долі він знав, немає. І бути не може. Розділ тринадцятий. Розійшлись шляхи доріжки. Сторінок все прибуває, а кінця не видно. Чи буде добро в кінці, не скажу поки. Але ж ця не з добра й починалася. Пошукайте в класиків роман з гарним кінцем. Скрізь погано завершується. Чи то таке життя на Росії в усі часи було, що зло завжди зверху. Чи то ті ж самі класики Місто, так народ виховали, щоб він зла не помічав, а добра не чекав. Не знаю. Але поки що все йде нормально. Оксана Кості сподобалась. І він їй теж. Метрику вона йому знайшла. В дорозі Костін ровесник помер. Став він тепер уже не Костею Кацапчуком, а Миколою Рудьком. Почала вчити його рідної мови. Оскільки якщо ти за метрікою українець, то й розмовляти мусиш по-своєму, щоб не викликати підозри. Здібний хлопець виявився. Забігаючи наперед, скажемо, що через два роки розмовляв Микола майже чисто, навіть Кобзар читати навчився. А тоді понад чотири тижні, аби як, їхали безкрайними просторами маленькі громадяни великої держави. Часто стояли на полустанках, пропускаючи військові та санітарні поїзди, або ж очікуючи, коли комендант потяга виб'є вугілля чи дрова для пихкаючого димом всегідного трудяги паровоза. Дитячі очі здивовано дивились на те, як розколювалась конала країна по обидва боки залізниці. А сама залізниця уособлювала жахливу виразку на тілі загальних страждань. Вона концентрувала і фіксувала всю ту смертельну бучу, у вир'якої та краптової, невідомо за що, потрапили і старе, і мале. Все набуло нелюдських масштабів. Голосіння, істеричний сміх, надія, прокляття, благословення, ненависті, почуття вдячності. На одній зі станцій після нічного відстою Костя виявив, Щодо хвоста їхнього товарно-пасажирського потягу причепили ще два вагони. Звичайні теплошки, тільки наглухо задраєні, кожній по два невеличких заградованих віконця. Костя рушив подивитись, але грізний окрик на підході зупинив його. «Стій, стріляти буду!» Костя завмер як укопаний, але побачивши, що вартовий байдуже відвернувся і запалив цигарку, рушив дугою, витримуючи дистанцію. Визирнув із -за якоїсь забитої дошками хібари. І ясно побачить засмучені обличчя, що притискались до град. Але дивна річ, чи це тільки здалося? Лиця ці здались йому якимись дуже різними. І рисами, і застиглими гримасами, і виразом очей. «Хто там?» – спитав згодом у Оксани Костя. Але вона, незнаючи, похитала головою. «Не смій потикатись туди, не смій». Наступного дня літній машиніст біля колонки з водою на те саме запитання сторожко відповів Кості. «В одному вагоні – вороги народу, в другому – полонені фашисти. Метикуєш?» «Якби Костя не зазнав тюремного жаху, він навряд чи до Петра бив».